Брат ти си дойде. 12-та неделна беседа от серията Сила и Живот Държана от учителя на 23 март 1924 г. Брат ти си дойде. А той му рече, «Брат ти си дойде» Лука, 15 глава, 27 стих «Брат ти си дойде и заклава ти охранено теле, защото го прие здрав. Съвременните учени, философии, математици, естественици, всякога търсят причината на нещата. Всяко явление си има причина. Следователно, разбирането на великите процеси в природата зависи от вътрешното разбиране на живота. Под живот в дадения случай разбирам съзнанието на човека. Навъшните предмети гледаме като на неща без съзнание. И да не разглеждаме този въпрос, във всеки даден случай ние... Имаме съзнание, чрез което съдим за външната проява на явленията в природата. Когато изгуби съзнанието си, човек не забелязва проявите й. А когато е в пълно съзнание, той понякога е доволен от проявите й, понякога не е доволен. Брат ти си дойде и баща ти закла охраненото теле, защото го прие здрав. Като чу това, Големият брат се разгневи и не искаше да влезе в къщи. Какво лошо има в това, че бащата е заклал охраненото теле за своя изгубен син? Защо бащата се радва, а големият син се сърди? Ще кажете, това е животът. Наистина, на пръв поглед изглежда, че животът е просто нещо. Но той е най-сложната задача. Ето защо, за да постави живота си на разумна основа, човек трябва да има светъл, проницателен ум. Няма същество на земята, колкото и малко да е, което да не знае на каква основа да постави живота си. Както и да поставите живота си, той е временно, преходно. Като четете причата за блудния син, веднага бързате да осъдите големия брат. Казвате, той не трябваше да се гневи. Питам. Вие защо се гневите? Защо сте недоволни? Когато страдате, вие сте недоволни. Когато се радвате, доволни сте. Знаете ли, че вашата радост се дължи на скръпта на някого? Ти продаваш къщата си. И скърбиш, че я губиш. Който я купува, се радва, че е придобил нещо. Дал е пари, но срещу това е получил нещо ценно. Следователно, твоята радост не показва, че всички хора се радват. И скръпта не показва, че всички хора скърбят. Казвате, ние знаем тези работи, учени хора сме. Не е достатъчно само да се въобразявате, че сте учени. Трябва да имате ясна представа за науката, за целите, които тя преследва и за услугите, които допринася. Например, изучавате анатомия и мислите, че много знаете. Какво знание е това? Според мен, анатомията е суха наука на мъртвите кости. Знаете ли какво значи да изучиш една кост, да измериш нейните линии? Ако не изучите костите в подробности, нищо не знаете. Анатомът изучава всяка кост, всеки мускул поделно, без никаква връзка помежду тях. Благодарение на това анатомията минава за суха, мъртва наука. Анатомията не се прилага в живота, нищо не струва. Същото се отнася и до физиологията. Каква наука е тя, ако не се прилага в медицината? Казват за някого, че е отличен физиолог. Той знае как стават всички процеси в живия организъм. Това не е достатъчно. Той знае как се извършват процесите, но трябва да знае и тяхното приложение. Сега да дойдем до биологията. Казвате, че биологията е наука за живота. Но това не е достатъчно. Ще изучавате живота на клетката, а също и происхода на живота. Всяка майка трябва да изучава биологията, за да знае как да ражда здрави деца. За да бъдеш истински човек, да се развиваш правилно, трябва да знаеш живота на живата клетка, биологията. Както и психологията, животът на душата. Психологът говори за душата, без да я вижда. Душата се познава по своите прояви. Така е за онзи, който вижда. Той знае, че душата има своя определена форма, както и тялото. Вярно ли е това? За онзи, който вижда, това е факт. Следователно, когато се произнасете за нещо... Не ведете заключения от частичните изводи. Частичното разбиране не е валидно за всички. И тъй, като разглеждам науките, аз имам особен поглед по това. За мен всяка наука е на своето място. Важно е, че между всички тях има тясна връзка. От материално гледище всички науки имат приложение само на физическия свят. От мое гледище обаче всички науки имат отношение и към човешкото съзнание, както и към вътрешния живот на човека. Значи сегашните науки са само за земята. Като отидете в другия свят, те ще останат тук. Какво ще правите тогава в другия свят? Знания нямате, не можете да влезете в общение с съществата там. За да се ползвате от условията на този свят, трябва да започнете от А и Б. Там ще изучавате духовната наука. Казваш, как така аз, учения човек, да започна от начало? И детето, което е завършило четирите класа на първоначалното образование, си мисли, че е завършило четири факултета. Да, завършило е четири факултета, но като влезе в горните класове, ще започне от начало. Там ще се използва само основата, с която иде, и върху нея ще градят. От горните класове ученикът влиза в гимназията, където започва... Пак отново. От гимназията ще влезе в университета, където пак ще започне отново. Каквото и ново знание да придобиеш, пак ще си в положението на малкото дете. Учен човек съм аз. Като влезеш в другия свят, там ще видиш колко си учен и колко още трябва да знаеш. В другия свят ще видите колко малко знаете. Рече му. Брат ти си дойде. Тези думи произведоха в големия брат вътрешна реакция. Той се разсърди и не взе участие в на баща си. Защо се разсърди? За нещо материално. Той си каза. Този брат, който изяде и изпи свое дял, сега се връща отново в бащиния дом, пак да е да и пие от моя дял. Мислех, че баща ми е по разумно, няма да го приеме, затова не искам да вляза при тях. Привидно, големия брат философстваше, а всъщност той беше недоволен от баща си, Ревнуваше от малкия си брат и казваше, толкова време ти служа, но ти не заклаза мен едно теле, а за този, който изяди и изпи всичко, даваш голямо огощение. Ти го обичаш повече от мен. Бащата, който познаваше сърцето на големия си син, каза Синко, всичко, каквото имам, е твое. Да се повеселим сега за брата ти, който беше изгубен и се намери. Мъртъв беше и оживя. Казвам, пътя е по който вървите, изисква правилно разбиране. Седиш спокоен, разположен и изведнъж състоянието ти се изменя. Дал ли си отчет на себе си, защо се измени състоянието ти? Казваш, че състоянието ти се измени, но защо сам не знаеш. Мислиш, че това се дължи на вътрешна причина, станал си индиферентен към живота. Кога стана индиферентен? преди няколко мига беше разположен. Ако си млад, естествено е да стават бързи смени на състоянията, но ти си възрастен, с олегнал характер. Значи, състоянията се сменят и в младите, и във възрастните, и в старите. Днес си водър, весел, добре разположен, а след няколко дни духът ти отпада и казваш «Животът няма смисъл». За такъв човек Психолозите казват, че е изгубил своя обект на физическия свят. Следователно, щоб живота ти се обесмисли, знай, че си изгубил обекта, към който може да съсредоточиш енергията си. Когато тази енергия се развие чрезмерно, в човека настъпва разширение и ако не може да се справи с него, той изпитва тягостно състояние. Как ще се справиш с това състояние? Казваш, ако получа нещо материално, има смисъл да го понеса. Представи си, че ти дадат два милиона в злато, да го пренесеш от едно място на друго, на разстояние няколко километра. Лесно ли се носи злато на гръб? Казваш, че ще го пренесеш на няколко пъти. И така да е. Ти... Ще се изтощиш толкова много, че ще се откажеш и от златото, и от всички материални блага. Ако ти дадат да пренесеш един чувал пясък, веднага ще откажеш. Защо се съгласи да пренесеш златото, а отказваш да пренесеш пясъка? Отговаряш. При пренасене на златото имам обект. Печеля е нещо ценно. А при пренасене на пясъка нямам обект. Често хората се товарят с толкова много желания и мисли, които не съдържат нищо ценно, и в резултат се изтощават. Все едно да пренасете чували с пясък. Четеш един роман и се влюбваш в главния герой. Да, но този герой е фиктивен, не е действителен. Авторът е създал един фантастичен герой, в който се влюбваш и от който се разочароваш. Този герой играе своята роля в романа, но не и в действителния живот. Гледайте как героя представлява на сцената щедър човек, готов всеки момент да дава, но идете в дома му и вижте дали е готов да ви помогне поне за една малка сума. Ако му поискате пари назаем, той е готов да ви услужи. Иначе не дава пари, даже и на просък. Казвам, животът на земята не е действителен. Той представлява живот на актьори, които играят чужди роли. Когато дъщерята плаче за нови обувки, тя е актьор на сцената. Нещастие ли е, че тя няма обувки? Когато детето плаче пред майка си, за да му даде ябълки и орехи, и той е актьор. Като я застави да изпълни желанието му, казва — Ето, добре изпълних ролята си. Желанието ми се задоволи. Майката казва — Добро е моето дете. Поплача си малко, но скоро млъква. Чистосърдечно е поне. То греши, тя го извинява. Питам — Грешникът, който прави грешки и престъпления, не е ли чистосърдечен? И той... Изявява навън всичко, което се крие в сърцето му. Когато добрия човек прави добро и по този начин се изявява, казват за него, че е благороден. Когато грешникът краде, върши престъпления, за него не казват, че е благороден. А и той се е изявил и той е изнесъл това, което е в сърцето му. Какъв морал е този? Как е изработен? Истинският морал е общ за всички. При това той подразбира взаимно уважение и почитание между хората. Който го прилага, той се отличава по едно качество. Каквото каже или каквото обещае, всичко изпълнява. Аз имам предвид разумните обещания, а не глупавите. Ако веднъж е дадено разумно обещание, човек да го изпълни. Честността трябва да бъде качество на всеки индивид. Ще бъдеш честен и към растенията, и към животните, и към хората. Който не изпълнява обещанието си, той нарушава хармонията в божествения свят. Тогава се пише в божествената книга. Ето един човек, който не изпълнява обещанията си. Щом не изпълняваш думата си, невидимият свят се заема да те изправи. Той казва, трябва да се изправи това непослушно дете. Знайте, че както ангелите се радват за доброто, направено от човека, така скърбят и за всяко зло и непослушание. Скърбят ли ангелите? Скърбят, но не като човека. За един недък в човека всички ангели стават на крак. Те искат да го изправят. Не е лесно да изправиш един човек. Някой мисли, че с един замах на ръката може да се поправи. Това е механичен процес. Ако можеше светът да се изправи механично, пръв Бог би направил това. Добродетелта е качество, което човек сам може да изработи. Търпението, крутостта, въздържанието, самообладанието, проницателността са качества, които сам може да изработи. Има неща за изработването, на които човек сам трябва да залегне. Често религиозните цитират стиха Даром сте взели, дарум давайте. Даром се вземат и дават пари, хляб, дрехи, но даром... Не се учи. Мислите ли, че съм прав, ако ви поканя на моята трапеза, пръв изям супата и кажа, че всичко се взима даром? За мен се дава даром, защото изядох яденето. Но за вас не е така. Следователно, щом дойдем до яденето, всеки сам ще си яде. То не става даром. Всеки за себе си ще пие. Всеки за себе си ще печели. Под печалба разбирам предобиване на известни сили, необходими за нашето развитие. Под даром разбирам условия, създадени от ближните ни. При тези условия ние можем да се развиваме. Питам на какво се дължат нашите криви схващания в живота. Един френски граф, изпаднал материално. Граф Абизи. Това не е истинското му име. Се влюбил графиня Мелби. Като човек от висок происход, графът държал на думата си. Той бил крайно честен, но изпаднал. Останал без никакво богатство. Мелби, богата графска дъщеря, не искала да се ожени за него, но имала желание да му помогне. Един ден тя му казала, готова съм да ти дам 200 000 франка, но с условие да ми подпишеш полица. Че ме обичаш, това нищо не значи. Аз постъпвам по-търговски. Искам да имам чиста сметка. Втори път му дала заем от 500 000 франка, пак с полица, за определен срок. И трети път му дала заем от 1 милион франка и пак се записала срока на полицата. В това време изпадналият граф се влюбил в друга. Един ден той отишъл на разходка със своята възлюбена и срещнали графиня Милби. Тя искала да го смути, затова го спряла да му каже нещо. Графът се извинил на възлюбената си, че ще я остави за малко и отишъл при графина Милби. Тя се приближила до ухото му и го запитала тихо. — Кога ще изплатиш първата си полица? Той е изслушал и се отдалечил от нея. Като се върнал при своята възлюбена, тя го запитала, какво ти каза тази млада мома? Не мога да ти отговоря. Значи ти имаш връзки и с други жени? Да, помислил си графът, и това са връзки, но материални, които във всеки момент могат да ме изложат. Как мислите? Честен човек ли е графът? Честен е, но има да дава. Всички човешки заключения, всички философски разсъждения са като тези на графа. Честен е, но има да дава. Готов е да се издължи, но няма пари. Следователно, когато някой ви шепне нещо на лохото, други ще ви питат, какво ви каза? Ще ви преведа разказа за двама приятели и мечката. Те минавали през гората и насреща им излязла мечка. Единият бързо се покатерил на едно дърво, а другият останал долу и като видял, че мечката е близо до него, легнал на земята и се престорил на умрял. Мечката приближила, помирисала го и като помислила, че е умрял, продължила пътя си без да го докосне. Щом отминала, първият, който бил на дървото, Слязал от него и запитал другаря си, какво ти каза мечката? Каза ми, друг път да не тръгвам с такъв другар като тебе. Питам би, каква особеност има характера на граф Абизи? Той се отлечавал с една стаяна гордост. Не казал на своята възлюбена, какво му е казала графинята, не от желание да не смути духа на своята възлюбена. Но да не изложи себе си. Графът трябваше да й каже: Тази мума ми услужи с пари, имам да й давам, и тя ме пита кога ще се издължа. Готовността на човека да каже истината, даже и когато се излага, в християнството се нарича състояние на покаяние. И тъй, да се покаеш, значи да изнесеш своите слаби черти, Своите недостатъци не пред хората, но пред Бога. Ще кажеш, Господи, имам няколко полици, които трябва да изплатя. Полиците представляват слабости и недостатъци, с които човек трябва да се справи. Щом се изповядаш пред Господа, ти можеш да се изповядаш и пред ближния си. Какво ще мислят хората за мен? Нека мислят каквото искат. Ти ще се представиш такъв, какъвто си. Това значи истински човек в пълния смисъл на думата. Честен, благороден. Днес повечето хора играят незавидна роля, поради което се излагат като нечестни, неблагородни. Когато не се проявява такъв, какъвто е, човек се натъква на големи противоречия. Например, големият брат се разсърдил на баща си, че е дал угощение за малкия. Той мислил за себе си, че е добрият син, че е работил на баща си безкорисно, но неговите доброта и безкористие се подложиха на изпитание. Вместо да се зарадва, че изгубеният му брат се е върнал, той се разсърдил на баща си и показал своето недоволство. Като наблюдавам хората, които идват да ме слушат, по лицата им чета какво мислят. Аз познавам науката за съкръщаването и разпускането на мускулите и по тях различавам добрия от лошия човек. На добрия мускулите на лицето се разширяват и то приема спокоен, благороден израз. На лошия мускулите се свиват, става стягане на лицето. Това се основава на един от законите на топлината, според който при топлината телата се разширяват, а при студа се свиват. Ще кажете, че и този закон има изключение. Например, водата при изстудяване се разширява. Така е. Но вън от това изключение законът е верен. Наблюдавайте лицето си, когато имате лошо разположение. То потъмнява и мускулите се свиват. Видите ли такова лице? Не правете опити да му говорите, да изменете състоянието му. Каквото и да му говорите, на нищо не вярва. То казва, не съм разположен, в нищо не вярвам. Значи вярваш, когато си разположен, и не вярваш, когато не си разположен. Това не е вяра. Това е настроение. Когато условията на живота са добри, ти вярваш. Когато не са добри, не вярваш. Така и възлюбената на графа Бизи изгубила вярата си в него. Защо? Защото една млада му се приближила и му пошепнала, кога ще изплатиш полицата си. Знаеш ли, че срока ти приближава? Какво лошо има в това? Лошото е в съмнението. Възлюбенето на графа помислила, че в шепненето се крие някаква тайна. Мнозина говорят за тайни в природата. Чудни са хората, които търсят тайни. На земята няма тайни. Ако търсите тайни, идете на небето, там ще ги намерите. Каква тайна ще намериш под снега и леда? Ако питаш леда каква тайна се крие под него? той ще каже, «Почакай още малко, когато дойде пролетта, когато слънцето започне да грее силно, ще видиш тайната. Тревата е поникнала». Ако питаш реката какво се крие под леда, и тя ще ти каже, «Почакай малко, докато дойде пролетта, ледът ще се стопи и под него ще видиш живота на водата». Следователно, всички тайни на земята се откриват лесно. Това е въпрос на време. Когато дойде пролета, слънцето изпраща повече светлина и топлина, и тайните една след друга се откриват. Нали живеем в реален свят? Нали нашият живот е реален? Като живеете, сами ще се убедите, доколко сте реални. Това може да се докаже научно от гледащето на новата наука. Лесно може да се докаже, че човек е направен от лед. Че е така виждате по това, колко малко време живее на земята. При сегашните условия човек може да живее най-много 120-150 години. Има ли случаи в историята някой да е живял 2 3000 хиляди години? В Библията се казва, че някой е живял 900 години, но това е в миналото, в наше време. Няма такъв случай. Ето защо аз наричам сегашните хора човеци на леда и снега. Сегашният човек е направен от лед. Щом пекне слънцето, той се стопява. Всичките му добродетели се превръщат в вода. Той живее на земята най-много 6 месеца. Казваш на някого. Обичам те, сърцето ми гори за теб, готов съм на всички жертви за теб. Така е. Но колко време ще издържи твоята любов? До пролетта. Щом пекне слънцето, ледът започва да се топи и твоята любов се стопява. Щом пекне слънцето и обещанието ти се стопява. Не. Кажи на своя кредитор. Приятелю, аз ти дължа хиляда лева. Готов съм да ти ги платя, но нямам пари. Ти си търговец, имаш голяма гостилница. Приеми ме да работя в гостилницата ти и срещу труда ще си изплатя дълга. Колко ще ми плащаш? Хиляда лева месечно, доволен ли си? Доволен съм. Така ще платя дълга си и ще бъда свободен. Като слушате да говоря така, някой казва... Как аз, благородният човек, да отида като прост слуга в гостилницата да работя? Това е невъзможно. Тогава как ще платиш дълга си? Когато имам пари, тогава ще се изплатя. Това е философията на съвременните хора. Така постъпват и учени, и прости. Така постъпват в хората и в морално отношение. Ученият прочете една теория. Вмъкне нещо ново в нея и казва, че я е създал. Тази теория е чужда, не е негова. Той не е мислил върху нея. Прибавил е нещо. Важно е, че теорията е от друг учен. Един поет чел стихове от различни поети и събрал по нещо от тук от там, написал няколко стихотворения, които представя за свои. Това са чужди стихове. Аз наричам поет Онзи, който ще напише само едно стихотворение, но да излезе от него. Ако създадеш една теория, тя трябва да прилича на теб. Ако напишеш едно стихотворение, и то трябва да прилича на теб. Роденото от теб трябва да прилича на теб. Иначе всичко е чуждо, заимствано от някъде. Рече му. Брат ти си дойде. Големият син остане недоволен. Той се разсърди на баща си. И в София има хора недоволни от нас. Те казват, как се създаде това духовно движение? Не е ли достатъчна за нас църквата? Какво ли не се пише във вестниците за нас? По-големият брат се разсърдил на баща си че заклал едно охранено теле за малкия син. Какво лошо има в това? Брат ти си дойде, че е дошъл? Това е факт. Друг е въпросът. Ако ние, вашите братя, идем да вземем вашия дял, да изедем и изпием вашето богатство, тогава имате право да бъдете недоволни. Бъдете спокойни. Няма да вземем нито стотинка от вас. Ние ще се спретнем да работим на нивата. на лицето да изкарваме прехраната си. Никога няма да прострем ръка да кажем, моля в името на Господа, помогнете. Който следва Божия път, не трябва да проси. Бог, който живее в нас, никога не проси. Аз съм против просията. Против това да искаме от хората, да искаме от Бога има смисъл, но да искаме от хората, това не е правилно. Когато имате нужда от пари, ще ги намерите. Как? По един правилен начин. Представете си, че можеш да лекуваш болни. Отиваш при един болен, за когато лекарите се произнасят, че няма да оздравее и му помогнеш. Ти си беден, а болният е богат. Първо той ще те попита, колко искаш. Ще ти кажа, но искам да зная, каква е болестта ти. Лекарите казват, че имам рак в стомаха. Искам да ми платиш 10 000 лева. Още сега ще подпиша, че ще те излекувам. И ако в продължение на една година болестта ти не се повтори, ще ми дадеш оговорените 10 000 лева. Ако се върне, нищо няма да получа. Следователно, всяко знание, всяко изкуство трябва да се приложи в живота. Иначе то остава неизпитано, непроверено. Казвам, хората на 20 век, в които се е пробудило съзнанието, се отличават с голяма интелигентност. Аз вземам думата интелигентен, широк смисъл. Интелигентният трябва да носи в себе си качествата на истинския човек. Време е да се освободите от своите криви възгледи и заключения. Когато видиш, че някой мръдне главата или ръката си, трябва да знаеш защо прави това. Като си клати главата, може да се заканва на някого. Като стиска и си, той показва, че иска да воюва. Много деца се раждат с стиснати умруци. Какво означава това? Те искат да кажат, че не са много благородни. Старият държи ръцете си отворени, с което иска да каже, че е благороден, че е готов да пожертва всичко. И това е хубаво. И младият, и стария трябва да бъдат естествени. Това е и добро, и лошо. За едни е добро, а за други лошо. Например, с въжето можеш да извадиш падналия в кладенец и същевременно можеш да го обесиш със същото въже. Това зависи от интелигентността и разумността на човека. Интелигентният и добрият може да употреби силата си и за добро, и за зло. Питам. От какво военните правят своите саби? От злато ли? Унази част от сабета, с която се чеш, се прави от стомана. Казвате, на нас не ни трябват ножове. Не, трябват ви ножове. За нас казват, тези хора говорят за мир и любов, но и те си служат с ножове. Така е. Характер си иска от човека, т.е. нож. Желязо се иска от него. Желязото е необходим елемент. Ако го няма в нас, не можем да говорим за устойчив, стабилен характер. Ако нямаш злато в кръвта си, не можеш да бъдеш благороден. За да бъдеш прозорлив, интелигентен, трябва да имаш сребро и мед в организма си. Всички елементи са необходими за човешкия характер. И тъй. Нашият живот, както и нашето тяло, представляват книга, от която можем да се ползваме. В този смисъл всеки трябва да се изучава. За онзи, който обича да вдига главата си, да я е държи вирната, българите казват, че си е надул много. А онзи, който тресе главата си назад, е лишен от равновесие. Според законите на природата, Човек трябва да държи главата си изправена, за да може центърът на тежеста да пада надолу. Иначе, при най-малкото отклонение от това равновесие, той може да се спъне и да падне. Вие пазите равновесие главно на физическия свят, но в умствено и сърдечно отношение не пазите. Взимате 10-15 хиляди лева на заем и обещавате, че след 2-3 месеца ще ги върнете. Но скоро срокът за плащане минава и отминава, а вие не искате да знаете. Къде е вашата стабилност като човек? Какво показва това? Че не сте умни. Това трябва да го знаете. Вие трябваше да вземете назаем толкова, колкото можете да върнете. Никога не взимай повече, отколкото ти трябва. Никога не осигурявай живота на другите. Ако човек бе умен и работеше главно да осигури себе си, в света щеше да има по-малко страдания от тези, които сега съществуват. Всички велики учители, които са идвали на земята, са дали много максими, много правила за живота. Не е моя работа да цитирам какво са казали те, но трябва да се разясни това, което са проповядвали. Днес ние не можем да живеем както във времето на Христа. След хиляда години ще живеем малко по-добре, но не както при Христа. Всяко време изисква свои условия за развитие. Ние не сме единствените стимули за създаване на условията. Над нас има други същества. Бог е предвидел един план, който трябва да се изпълни. И всяко нещо... Става на времето си. Бог изисква реформирането и управенето на света. Не сме ние, които правим това. Бог изисква да има ред и порядък в света. Той изисква от хората да бъдат истинолюбиви, честни, справедливи, кротки. Да се въздържат и така нататък. Ако мислите, че вие изисквате това, сами се заблуждавате. Бъдете сигурни в това, което Бог изисква. И когато и да е, то ще се сбъдне. Казвате, че светът е лош. Не, светът е такъв, какъвто трябва да бъде. Вие мислите, че Бог е създал света лош, но всъщност не е така. Лош е по отношение на нашето разбиране, а не, че Бог го е създал лож. От философско гледище не можем да кажем, че светът е лош. В сравнение с бъдещето, светът не е идеален, но в сравнение с миналото е по-добър. В миналите времена, когато хората са воювали, как са постъпвали с заробените? Жестоко. Как постъпва днес? По-благородно. Взимат ранените, лекуват ги в болниците после разменят пленниците си. Значи, има едно подобрение, един малък напредък в хората. Отношенията на сегашните синове и дъщери към родителите са по-добри от миналите, но още много се иска от тях, за да станат такива, каквито трябва да бъдат. И ние можем да бъдем по-добри, отколкото сме сега. Като казвам това, имам предвид, да използваме по-добре и по-рационално условията, вложени в нашите сърца, умове и души. Ето, в България има много природни богатства, но няма хора, които могат да ги използват. Има начини, при които с малко гориво може да се произведе повече енергия. За тази цел могат да се използват слънчевите лъчи. Но са нужни учени, които да използват природните сили и богатства. Защо? Защото ако се яви един изобретател, ще се явят други 10 души, които да му препятстват. В българите няма солидарност. Те са големи индивидуалисти. Всеки иска да бъде пръв. Стремежът на хората към първенство е представен в картината на един велик художник, който изразил символично тази идея, този стремеж в един висок планински връх, на който милиони хора искат да се изкачат. Първият, който тръгва към върха, веднага е сграбчен от другите и смъкнат надолу. В това време друг успява да поеме, но и него смъкват. Така става с всички. Едни и други се спъват, падат, стават, сякаш играят хоро. Но никой не може да се изкачи на върха. Днес мнозина казват: Не може да се живее честно. Защо не може? Защото не сме уредили живота си, като се наредим, тогава ще живеем добре, ще бъдем честни. Не. По този начин не може да се качите на върха. Не е само един начинът, по който можем да се изкачим. Защо, като казаха на големия син, че брат му се дойде, той се наскърби? Когато обичаме някого, сърцето ни се отваря и ние се радваме. Когато не обичаме, не му се радваме, не искаме да го видим. Казват, този ми е брат. Не. Брат може да бъде само онзи, когато обичаш. Такъв е божествения закон. Обичаш някого, брат ти е. Обичаш някого, сестра ти е. Ако не го обичаш, не ти е брат, не ти е сестра. Ти се свързваш с този, когато обичаш. От когато не обичаш, стоиш далеч, нямаш връзка с него. И тъй, онези от вас, които са напреднали в развитието си, трябва да имат правилно разбиране за живота. Следователно всеки трябва да се стреми да изпълни волята Божия. Няма друга воля, която е по-висока, по-разумна от Божията. В нашата слънчева система преди нас са минали много същества, по-разумни от нас. Те са достигнали висока степен на развитие и са наречени ангели. Между ангелите и човешките души има тясна връзка. Един ден... Те ще бъдат наши братя, а хората – техни сестри. В дома на Бога има и синове, и дъщери. Днес всички хора на земята са жени. Мъже още няма. Не си правете иллюзии да мислите, че сте синове Божии. Синове още няма. Те са възвишени духове. Докато дойдете до високо развитие, вие ще урете и сеете, ще жените, ще месите, ще готвите. Дълго ще работите като земедалци на нивите и лозата. А това не е работа за един човек. Всички трябва да вземат участие. Казват за някого, че е велик човек. Не. Великите хора са на небето. Великите духове са създали слънчевите системи. А на земята и мъжете и жените се занимават с дребни работи. Постоянно чувате да казват, че Иван, Петко, Драгано откраднали нещо или злоупотребили с известна сума. Каква наука има в това? Какъв смисъл има да се занимавате с честността и безчестието на хората? Това е женска работа. Само жените се занимават с дребни работи. Следователно, когато мъжете се занимават с дребни работи, това са все жени. Казвате, еди кой си, Иван, Драган, Петко, откраднал нещо. Каква наука има в това да се занимавате с чуждите работи? Великият живот изисква широк замах. Той изключва обикновенните женските работи. Вие сестрите ще ми извините. Ако се обидете, не ме разбирате. Който се обижда той е жена. Мъжете са още на небето. Не са слезли. Жените са на земята. В този смисъл всеки човек трябва да знае своята роля. Някои жени носят панталони, мъжки шапки и минават за мъже. Не си правете иллюзии. Всички сте жени. Че не сте мъже, лесно мога да ви докажа. Като умре жената на някого, той плаче. Защо? Жена е. Само жените плачат. Ангелите никога не плачат. Те не знаят това изкуство, да им текат сълзи от очите. Плачът е изкуство на жените. Казвате, кой мъж не плаче? И те плачат като деца. Гледаш, някой завършил от четири факултета, а плаче и при това минава за мъж. Щом плаче. Не е мъж. Не е лошо, че сте жени, но каква е работата ви като жени? Брат ти си дойде. Зарадва се бащата и закла най-огоеното теле, но големия брат се разсърди и не се яви е на угощението. Защо? Да спи зло под камък. Казвам, недоволството в човека Представя старите изопачени възгледи в живота. Хората още се държат за старото. Христос казва, ако не станете като малките деца, не можете да влезете в Царството Божие. Никъде не е казано, че ако станете като старите, ще влезете в Царството Божие. Така е и при нашите условия на живота. Следователно, ако плачете и се обесърчавате, вие сте жени. Такова е естеството на жената, да плаче, да се обесърчава. Нека знае, че един ден ще дойде брати и тя трябва да го очаква, да бъде готова да го приеме. Днес хората се делят на мъже и жени, но всъщност мъжете, нашите братя, са горе, там работят те. Сега идат братята, т.е. нашите напреднали брате. Като казвам земята, не разбирам обикновената земя. Казано е в писанието, Бог ще направи нова земя и ново небе. Аз вярвам, че вие ще разберете нещата правилно. Щитам ви за разумни. Новото не съдържа качествата на старото. Следователно, материята, от която е направена нашата земя, ще се преустрой по особен начин. Новата материя ще се вземе от пространството и от нея ще се създаде нова земя. Земята ще се преустрои вътрешно. Нови неща се създават сега. И вие днес не сте такива, каквито сте били преди една година. Човек постоянно черпи. Неговите клетки, неговите мисли и чувства се изменят и обновяват постоянно. Брат ти си дойде. Един от тези братя, дошъл на земята, е Христос. Как го посрещнаха евреите, това всички знаете. Като се върна на небето, той каза как се го посрещнали. Евреите бяха недоволни от него, защото им казваше, че не живеят добре. Той им показваше правия път, но те не го слушаха. Днес най-добрата дума, която можем да изречем, е «Брат ти си дойде». Това радва всички. Какъв е този брат по народност, не е важно. Ние се радваме на всеки брат на когато сърцето трепти от любов и който е готов да живее в мир и съгласие със своите брате и сестри. Какви са неговите възгледи? Не е важно. Оставете го свободен да прояви това, което Бог е вложил в душата му. Не препятствайте на Бога. Не коригирайте Божия план. Ще кажете, че трябва да имате различни възгледи. да. Възгледите ви могат да бъдат различни, но от всички се иска единство в прилагане на любовта. Всички трябва да приложим Божията любов. В природата съществува голямо разнообразие. Всички хора не са еднакви на ръст, но от всички се иска работа. Докато работят, животът им се осмисля. Ще кажете, че разумните хора трябва да работят. Не. Всички ще работят. И растения, и животни, и хора. Какво ще стане, ако животните и растенията изчезнат от земята, а останат да работят само разумните хора? Всяко животно, всяко растение, в зависимост от степента на своето развитие, извършва някаква работа. Ще кажете, че това не е съгласно с религията. Брат ти си дойде. За да не изпаднете в положението на големия брат, изхвърлете от себе си всички горчиви чувства. Братът, който си дойде, е божествения дух. Следователно, като дойде той, не се борете с него. Какво представлява духът? Той е ангел, който осмисля живота. Казвате, духът влезе в мен и излезе. Това е детинско разбиране. Когато силният, крепкият дух влезе в теб, кажи, братко, аз оповавам на теб, на твоята сила и мощ, нека те ме ръководят. Ученикът трябва напълно да се ръководи от своя учител, Братът трябва да ръководи сестрата, а не сестрата да ръководи брата. Такъв е законът. Казано е в писанието. Ще изпратя духа си и той ще ви научи какво да правите. В църквите дават различни тълкувания на този стих. Под дух в широк смисъл разбирам възвишените същества, ангелите. Те са пряко заинтересовани от нашето положение. Тяхното бъдещо развитие зависи от връзката им с нас. Като направят тази връзка, те се повдигат с една степен по-високо. Ако не я направят, тяхното развитие ще се спъне. Същото се отнася и до нас. Ако и ние не направим връзка с ангелите, и нашето развитие на земята ще се спъне. Значи тази връзка е необходима, за да се разшири нашето съзнание, да минем от една фаза в друга. Много хора виждат, че в света иде нещо ново. Това е духовно виждане. Сега аз ви говоря за неща, които стават в духовния свят. Като ме слушате, ще кажете, че това са иллюзии. За онзи, който вярва в това. Казват, че е хипнотизиран. Какво означава хипнотизмът? Това значи изгасване на всички свещи в умъти. Оставят да свети само една свещица. Щом човек излезе от хипнотичното състояние, всички свещици оттом се запалват. Хипнотичното състояние е необходимо. Защо? за да забрави човек онова свое положение, което може да го спъне. Например, ако царският син не забрави своя царски происход, не би могъл да учи, но той имал царска кръв. Не е кръвта, която дава знания. Царският син трябва да учи заедно с всички ученици. Той може да преживее без знания, но по никой начин не трябва да стане не вежа. Ето защо. Щом сме дошли на земята, ние трябва да забравим своят царски происход. Тоест, да забравим, че сме произлезли от Бога. Ние сме дошли на земята като царски синове, за да се учим и като предобием знания, да се върнем в своето отечество. Тогава ще имаме един плюс, че като произхождаме от Бога, сме придобили повече знания. Брат ти си дойде. Като не разбират смисъла на този стих, някои казват, пазете се от този брат. Какъв е той? Откъде дойде? От чужбина. Ще кажете, че той е глупав. Не трябваше да се връща при баща си. Той е ненормален. Питам. Сегашните хора нормални ли са? Нека учените ни дадат образец за нормален човек. Нека опишат неговите външни физически белези. Аз бих желал да видя типа на нормалния човек. Казват за някого, че не разсъждава логично. Аз бих желал да зная в какво се заключава правото, логичното мислене. Според мен Нормални хора са тези, хора на любовта, не на обикновената любов, но на онази, която повдига човека. Човекът на любовта е мощен. Като чукне с пръчцата, трапезата веднага се слага. Щом свърши яденето, трапезата отново се вдига. Имаш нужда от пари. Чукнеш с пръчцата и парите веднага идват. Искаш да пътуваш на някъде, чукнеш пръчицата и веднага се пренасеш там. Каквото пожелаеш, всичко е възможно за теб. За обикновените хора, които са жени, са нужни тренове за пренасене от едно място на друго. Всички съобщения са направени все по-женски. Днес и в църквите и в държавите, навсякъде управляват жени. И в писанието е казано. Моят народ, все деца го управляват. Децата, това са жените. Първото дете, което се е родило, е донесло нещастията в света, но един ден, когато жената завърши своето развитие, тя ще стане отлична сестра. Тогава всички ще кажат за нея. Тази сестра мина вече своя път. Сега тя е... Крилат ангел Брат ти си дойде. Да благодарим на бащата, че се е зарадвал на сина си и е заклал най-огоеното теле. Да благодарим, че той е приел сина си с радост и е устроил голямо тържество за него. Да влезем и ние в неговия дом, да участваме в неговата радост. Да не се сърдим на баща си като големия син, да не казваме, че светът е лошо направен, а да благодарим, че брат ни се е завърнал. Брат ти си дойде. 23 март 1924 година София